Salmul 131 al leproșilor Doamne, Calepra este minciuna, pe limba celor ce adevărul Tău nu l-au trăit, de aceea cu pâinea minciunii s-au hrănit și la focul cel veșnic s-au osândit. Doamne, Calepra este invidia în ochii celor ce cu pismă pe frații lor i-au privit, fiindcă deveninul vorbelor s-au otrăvit. Doamne, calepra este hoția pe subletile celor ce cu bogățiile lumii s-au desfătat, poruncile tale le-au călcat și pe cei săraci. Fără milă i-au alungat și milă n-au arătat. Doamne, calepra este lenea pe mâinile și picioarele celor ce pentru tine n-au lucrat, și ca pe smăchinul fără rod. E blestemat. Doamne, calepra este mânia, fiindcă pentru sângele vărsat, tot pământul și neamul omenesc cu războaii și boli l-ai certat. Doamne, calepra este desfrânarea, fiindcă prin ea copacul cel viu al neamului s-a uscat, s-a tăiat și în foc s-a aruncat. Doamne, calepra este zgârcenia, prin care cei bogați pentru satana au lucrat. De aceea partea lor l-a întuneric și au luat. Doamne calepra este mândria fiindcă prin ea satana a căzut, iar celor mândri. Solți la ochi ca apostol lui Pavel le-a făcut. Doamne, calepra este hula fiindcă prin ea atei sectanții și sinucigașii vrednici de o sândă s-au arătat și neamul lor cu iad l-ai certat. Doamne, cu milă pe noi de lepra păcatelor ne vindecat, de aceea cu drag, psalmii credinței, iubirii și psalmii slavei i-am lucrat.